kamao wa Korinto wa pili mlangu wa 11 hii ni sehemu ya pili um, Kicho cha somo la leo kinasema sifa za mtumishi wa kweli wa Kristo sifa za mtumishi wa kweli wa Kristo um, kama utangulizi tumekwisha somewa mistari mingi kuanzia mstari wa 16 wa kitabu cha Korinto wa pili mlangu wa 11 mpaka mwisho wa mlango ambao ni mstari wa 33 eh, ni mistari mingi kiasi chake na tu, kama kumbukumbu tu tuwani vizuri tujifunze katika muktadha mpana eh wiki iliyopita tuliona sehemu ya kwanza msura wa 15 na ili uhusu sana sana eh kwenye mstari alikuwa Paulo neno neno la mwungu linanena eh, katika roho katika roho alikuwa anaongelea habari za jinsi eh, tabia za injili ya kweli kwamba haina mambo mengi haina uh, vitu vingi eh leo hii ukienda hata katika makanisa wafa. Hawa katika tu utumishi kwa ujumla wa wa au wa, wa kazi ya neno la Mungu vyote vile utakavyoita kusema imani za wakristo za wanadamu kuna vitu vingi vimeingizwa humo kuna na kamati mengi kuna vyo vingi kuna mashughuli mengi alafu lile la msingi ile injili e, ule wokovu ule utakatifu ule uchamungu. Mungu e, neno nero unakuta halina nafasi liko huko kwa sababu kwa hiyo kwenye kilio pita ambao tunataka kusema eh, njiri ya kweli haina mambo mengi ambapo ilitokana na ukweli kwamba kwa wa sehemu ya kwanza ilitokana na ukweli kwamba Paul wale wa Korinto wale wa huru ambao ananena nao hata leo ananena mimi na pia na dunia nzima eh, walikuwa kama wana kama wanamuona ni mpungufu fulani hajaakamilika kwa sababu hakuwa na vyo vyake na elimu zake na sifa zake na vitu vingi vingi na hata hakuwatoza hata pesa injili ilikuwa ni ya ni bure. Bila sema amepewa bure, toaeni bure. Nimepokea bure, toaeni bure. Yeah. Kwa hiyo hakuwa natumia. anasema ni hata kutumia posho zangu, chochote kilichokuwa chucho nacho, ni kusudi ni kuudumie bure. Msije mm -hmm. mkadhali kwamba niko hapa na watafuta, na tafuta vitu vyenu na tafuta roho zenu. Na sio kwa ajili yangu, ni kwa ajili yenu wenyewe na kwa ajili ya afaru ya mgonjwa. Yeah. Ni chochote anachosema wiki hiyo Sasa leo anaingia, unaweza kusema ni kama anaingia katika mtego, kwamba kusudi ha, amefanya kwa Eh, eh, zile sifa yale mambo makubwa na nini anaanza kuyasema lakini katika uf, katika utaratibu wa kimungu zaidi eh anaongeza na vitu vingine vya nje tabia zake minendo yake utumishi wake umeendaje kitu ambacho alikuwa anataka kisiwe sehemu ya utumishi wake ibaki siri yake na Mungu wake na watu waweze kuona unajua sasa mbona kama sielewi kweli unazo sielewi moja kwa moja lakini ndio hapa ndo kwenye mistari tutaiona anataja sifa zake katika utumishi mambo anayoyapitia ili kusudi amkini na wewe na mimi tuwe tayari kuyapitia amina semingi anasema nifuateni mimi kama ninamfuata kristo eh leo anatuambia sifa za kweli eh, njia ya kweli inayopitia mtumishi wa kweli wa kristo eh kama rejea tu leo hii utumishi wa mtu kwa Mungu wake au katika wote vile imani zao dini zao madhehebu yao wanaangalia vitu vya nje nlicho kigezo mtakienda kwenye kanisa kaenda kakuta walijenga vizuri wakapiga finishing safi akafika pale kakuta mtumishi amevaa bango fulani majitugani wametengeneza wame, nyimbo liturujia kali na nini anafikiri ndipo Kristo yupo eh hizo sio sifa za kweli hizo ni sifa za wanadamu anasema watu hawa hundiabudu bure eh wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya, ya wanadamu. Watu mm -hmm. wameitungia maagizo yao, wa. wakasema hiyo ndiyo ni ndio ndio dini yetu wote weshwere katika injili. Hapo sio kweli eh leo hii watu wanaangalia nini? Vieti. Labda kama ni mtumishwa anaangalia na veti vingapi? Ndiyo sababu sasa hivi unakuta hawezi akajipa kachoka askofu mpaka aitwe doktor. Ukimuuliza kabisa kwamba kiusingi neno doktor. ki kweli kabisa ki neno doctor lilitokana do na na lugha za kiratini za utaala. Doctor ni mtu aliyesoma mpaka kiwango cha uzaabivu inaitwa PhD. Ikahusika pia na doktor kwa maana ya tabibu, mtaradiibu wapi. watu. hivi so, kwa vile inaenda sambamba, ilikuwa ni elimu zilizoanzishwa sasa ina uhusikaje huyu dokta wa, wa uso wake U, na ukiangalia dokta hada alichosoma ukiangalia hata liko tokea. Tuvio, tu Juma alipotokea alipitia kwenye tuviyo tu baada tu hatuwezi kumpeleka katika mvumo kwa huyo dokta na hata kama angepitia kwenye chocha uhakika akasoma kweli lakini huyo dokta hada hauhitaji yee kwa hiyo wanaangalia walijaribu hata kumsumbua Paulo wa Walito kwenye mlagu wa tatu kabla ya kumkuta ipotokea huko Juma zamani Walikuwa anasema usihitaji barua za utambulisho eh acha barua yangu ni kazi ndayo ifanye ni ninyi ni watu waliookolewa ni watu wanaojua kristo watu waliobadilika eh sio suti utumishi sio suti utumishi sio vieki utumishi sio misauti unazisikia mtu anaongea yani mtu hawezi siku hizi kwenye makanisa makanisa yao haweza kaao utumishi kama hajapata kijisauti chake Hebu otublioko hapa msimbame sasa hivi. Amina amina amina amina. Hivi bodana unakwamba ashakuwa mtumishi. Ukienda unaongea lugha ya kawaida, sauti ya kawaida, unaonekana kama mgeni katika utumishi. Lakini utakuwa mgeni katika Wengi nani anakuambia sija vitu vingi vya uongo hizo sio sifa. Moja tuzoele sifa za mtumishi wa kweli wa Kristo. Atasema Paulo. Amen. Eh? Sio hizi sarakasi Watu nafanyika tu sarakasaka. Kama sio sarakasi ti kwenye makosa yao, basi niliturujia zingine za kujitengenezea ambazo nazo nazo ni za ni za uongo upande wa pili. Eh, Za uongo upande wa pili. Eh. Uh, sifa za utumishi tutakazoziona kwa haraka haraka ni habari za mtu kujikada mtu kujitoa kwa ajili ya utumishi wa Mungu ee eh, ndivyo ndivyo ambavyo watumishi wa Mungu katika historia ya neno la Mungu walivyokuwa sio hii hali ndio ya watu kujikuta yuko kwenye utumishi au huduma endelea ukashindwa kuitofautisha na dunia ukasikia wanavyocheza wanavyogoma wanazopiga midundo na nini mavazi kila kitu na kauli wanazosema na siasa wanazozihubiri wakawa hawana tofauti na dunia au wakawa wabaya kuliko dunia ni vitu vya siku za mwisho za shetani eh anasema siku za mwisho zitakuwa siku za hatari ndio nyingine na watu watalikataa neno la kweli la uzima eh watatafuta mafundisho eh wale watataka kusikia anasema katika kitabu cha Timotheo wa pili eh usifikiri katika nyakati nyingine Mungu anazozisema ni hizo amba ni hizi tulazoziona unao sema sasa ni miaka ipi Mda wote muda unapopotea unapoendelea watu wanatoka katika uwepo wa kweli ya Mungu wanatimiza maandiko ya Mungu anasema katika Timotheo 2:4 anasema na anasema mstari mstari wa 3 anasema Maana utakuja wakati watakapokata mafundisho yenye uziba katika kitabu Biblia wakienda pale kuna asifa moja ni okay sihitaji hata tutamsema yuko huko Karagweletosi inaje mimsauji wake ni mimi sijuu ha wanajuana wenyewe ni wakubwa huko huko wanajijua eh yeye kila akifungua mdomo wake ni sisiemu, chadema, siasa maneno maneno kweli sio mabaya kwa lakini ndiyo kazi ya kwa. kwanza iseme sawa lakini ndiyo kazi mpaka mtu anaweza kusema kwamba ukiuliza swali la mimi leo huko niweza kwamba ninahubiri nini ina vitu vyote imehubiri habari za uzima wa milele, mehubiri wa wokovu, mehubiri ugi... Me umehubiri ujoa bila mehubiri mwanzo mpaka ufunguo, mehubiri agano la karibu, mehubiri agano jipya. Amen. Eh. lakini kitendo cha wewe hata kama ni muhimu lakini ndio wito wako. Kwa kwanza, sawa umefanya vizuri umeyasema. Sawa. Eh. Asi. Kazi ya daktari nini? Siku timu. Ikiwa ukija ukakuta daktari mna wote anachofanya ni kufundisha tu anafundisha vitu anafundisha utafurahi kwamba ni daktari mzuri fanya kazi yako uliyoitoa ya kwanza hii afundisha hiyo iwe iongeza sio vibaya kabisa iongezee mm -hmm. lakini anza na ile ya kwanza ikiniza 100% wewe asikwavu na kwamba unajua kufundisha e, siasa fundisha basi agano jiperote ukishalimaliza ingia kwenye siasa nitakufuata na nitakupenda na nitakwombe eh nafikiri tutakuwa tumeelewana gaarauti. Mm -hmm. Kwa hiyo leo sehemu ya pili ya kwanza tuliona ya pili ndio hiyo ambapo tutaona sifa za kuenza mtumishi nazo tutaziona katika makundi mawili lakini kwa ajili ya muda ngoja tutaziona huko tunavyoendelea. Hebu katika aya baada ikoje. Sehemu ya kwanza inasema e, ukikana ukikaa na wasio makini eh utambukizwa nao wala watu nao ka nao ukikaa ukika katikati ya walevu utachukua uta, tabia za kilevi au unazo kalewa mm. eh sio sio soko gumu sana Kulifundisha kwa sababu ni jambo liko obvious liko wazi liko wazi lakini watu wanasubaa diko wakati mwingine yathibitisha haya baba eh na ma Paulo anasema kwa sababu watu wana tabia za kujisifusifu ime nilazimu na mimi niwe kama wao. Yaani wana mambo kile haikuwa tabia yake. Lazima mama hamuaye emni ruhusu angarau kidogo tu na Muone tu hizo sifa kwamba ninazo lazao au sina. Busifikirie kwamba ni sipozi sema kwamba sina. Lakini ngoja niwafungulie kidogo tu alafu nifungi. Natosha niendelee katika utumishi wangu tu. Amina. Watu gusa hizo sifa hiyo. Na unapozigusa haguse zile za kwao. Anagusa sifa ambazo hakutakiwa kuzigusuga moja kwa moja lakini ivi nafikiri ni al, alifanya vizuri kuzigusa tujue kweli mtu kitaka kupima sifa za mtumishi wa Mungu unatumia vipimo vipi ya ipi unatumia mstari wa 1 mstari wa 16 anasema nasema tena eh wakondo wa 21 11 sita nasema tena mtu asidhani ya kuwa mimi ni mpumbavu lakini mjapo nidhania hivi unikubali kama mpumbavu ili nami nipate kujisifu japo kidogo ngaa kidogo aleta kwa sababu anasema huku nyuma wana mdzarau kile ambacho ni cha kawaida sana mtu anapokuwa anaenda kati aka Kristo mwenyewe wali mdzarau vile vile watu wakauliza Biblia 13 mishoni akasema huyu si ni mwana wa wale mara huyu eh na kwanza kesi tunao hapa mtaani abudu kwa dedication board. Abudu wewe ukajua. Hay watu wa mtaji tu. Na ndada zake, mauvu zake si frani na frani na frani nasema si wapo hapo. Eh sasa huyu ana nini sasa? Wao walitaka mtu atakaye kuja na live la nguvu na misuti ya nguvu, ametokea bali hawajeri potokea aanze sasa kuatembea. Hata akiombea lala chini ni wakanyage, ndicho alikuwa anataka. Ndicho na leo watu wanataka. Akija mtu akasema sikutozitochozi fanye nini? Emtu kae chini tuchambue neno la Mungu. Huyu anaonekana ni mdogo Kimsingi wakati mgeni naona ndipo tunakosimama sisi hapa kama jinsi na sisi tulipo. Eh watu watora adau kwa sababu lakini hii ni kazi kubwa ya Mungu. Ndio wito. Hatupimwi kwa visuti suti na Navi, vana dada vigari gari vyao Kuna mtu anemwona siku moja ni wa kitu gari. Kwenye madili didi yao. Haya ah, ya ki, ya bendokasi ameneme amenua ame hivyo viki kubwa si hiyo bali kuta wapi wapi amesajili ile zile private plate numbers ile namba number binafsi ameandika na jina lake tena kaweka na namba kama hili gari ya kwanza frani namba moja eh hapo kuna Kristo anijaaje katika hayo mambo sasa ngoja atokeze kwao wanaweza wakambeba juu na wakamlamba viatu kristo la pindagudaga. Eh wanapenda, e, wanapenda. unazosema unaweza kuahurumia lakini baadaye utasema wanapenda. Ile ile katika uhalisia. Anasema nasema eh mtu asidari ya kuwa mimi anasema kwamba vivyoote mtakamu nichukulia eh udaifu wangu na ona ndani nisifiki ni mpumbavu au kama mimi si sijiinua staji mambo yangu staji nilipotembelea. E niliko pita kote ninakojurikada ni na nini Usijai kwamba mimi mdogo mabavu ni mtasiana na na, na, na, na, na, na, na, na. kipimo Anasema ni navyo vyote eh sana 16 Eh kwamba kwa mtu haonyeshi eh yake CV ni nini sifa zi Eh Kama hazionyeshi usijai kwamba hanazo hanazo lakini Junaim mwana baraji ana kwambia sifa sifa zake ujue ni, ni hizo tu anazo kwambia. na nyingine ameweka chura. Mm -hmm. Eh mimi sio kawaida bara. Sayansi yote na hiyo kichwani. Wow. Mtu mm -hmm. mwenye kuweza kitu. Hivi ulishawahi kusikia watu wenye pesa zao wanajitapa kama ndozo hela nyingi sana. Akatoka mtu kama yule naye anaitwa Baresa. Anasema mapesa kupinduki utambukutansi wajayo kutania sana moja mekale karaka rushakae hapo unanibadilii hata hata unarijua bibidan nazo nyumba hizi jida mwenye nazo hasemi hmm. eh um, mstaari wa wa kwani tunaona kwamba watu wana maambukiza wale watu wenye tabia kujisifufu sifu sifa tena mbaya Inamlazimu na ye kidogo ataje sasa sifa zake nzuri katika utumishi ambazo haw sana kuzitaja lakini ni muhimu kuzisikia vipi hizo zilizotusaidia kupima eh msari ule wa saba nasema wanasema kama kama mkisikia natoa sifa zangu mkaona tabia zangu zote yani na kama ni mtu mpumbavu basi mlipokea kama tu mpumbavu yaani mnisamee kidogo kwa dakika hii siko hivi sikuzote mm. eh sio vibaya wakati mwingine kuwaonyesha watu uhalisia wako alafu ukasimama ukaendelea katika e, maisha ya kawaida usali wakunda sababu nini ninalo neni agizo la bwana bali kama kwa upumbavu katika ujasiri huu wa kujisifu nasema hizi sifa hii hali ya kujisifu hii ndivyo Mungu ni mateseka kufanya nini sio agizo la bwana hele ana kutumia lugha ya kujidhiri kidogo kujishusha kidogo bila dhali ilikuwa ni vizuri sana tusikie hizi sifu ziji hapa ni zi tusaidie kuwapima kuwapima watumishi eh kuwapima watumishi na udadazo sasa ukiwapima okay, iweje niweze kufuatana kwa so, katika maisha yetu lazima tuwe na sehemu tunapoko lazima tuwe na ufuasi fulani aliyetangulia mbele kabisa ni Kristo lakini kuna ufuasi fulani kuna watu wanaotulisha deno la Mungu eh usali ule wa 18 anasema kwa sababu wengi wanajisifu kwa jinsi ya mwili mimi nami nitajisifu siko tunaangalia kipengele kidogo kinachosema ukikaa na Tuko kito, anasema, watu wasio makini watakuabukiza kutokuwa makini usisalwa kwa 18 dola jibu hiyo hoja kwa sababu wengi wanajisifu kwa jinsi ya mwili mimi nabii nitajisifu ukikana watu yenye tabia fulani unakuta umejifunza tabia zao lakini vile vile kama ni mtu mwenye ufahamu mzuri moyoni uh, fahamu zake zinafanya vizuri wakati mwingine unaweza kukana watu wapuuzi usiwapuuze eh ndio hiyo siabadi Hasa ukiwa gifu lakini kama kwa, kwa asiri ya wanadamu mtu hufanana na alipo. Ila u, ukiwa na mguso wa kimungu jua hii kweli ukiwa umejifunza neno kama hii, inaweza kusaidia kutambua matatizo yalipo watu wampekwa nini ili kusudi uwe kijumelao. Hakuna kitu kibaya hakuna kitu kibaya kwa kijumelao na, na, na mambo mabaya. Ukwambia tunayishi katika ulimwengu ambao umejawa na da wazi uliojaa na machafu mengi eh e, kweli usipoweza nisipoweza kujidhibiti kushindana na hayo yote utaelea na mimi nitaelea katika hayo machafu hayo Amen. kwa hiyo paula asema kwa vile inaonekana watumishi waliopo maeneo haya au dunia hii ni wenye tabia za kujisifusifu Ngoja msii mkadali kwamba sina sifa hata kama moja Ninuhusu ninaruhusu nitoe kashifa kadogo alafu usitaendelea huko nlicho nachoambia na nlicho na, na, tunachojifunza sisi pia katika maisha yetu eh wakati mwingine mimi wakati mwingine wasipendi kutaja labda kama ina sifa sina kama na sifa zote zabara lakini zile kidogo nilizo nazo naweza siku moja nikalazimika kuzitaja say friday ili watu wasitari kwamba na bibi simu wasizani hemo eh sasa ile ile na tisa. nasema ninyi kwa kuwa mna akili mnachukuliada na wajinga kwa furaha hii ni lugha ya kebehi fradi sio kebehi mbaya Ni kama vile kumwambia mtu neno ili kusudi angamue ajue huyu kwa nini niambiwa kijume huyu mm -hmm. e, nah, si umepaka mafuta umependeza unajua asubuhi nzima unapaka mafuta umepauka unajua paza unajua kama jana umepauka na mimi nikapake mafuta Nitaweza kusema ninyi mna akili mnachukuliana na wapumbavu mabla shida. Eh. Wakorindo waeje akili wanajua ha Paulo anasema pa kwamba sisi akili zetu ni ngumu tunadanganyika kirahisi. Amena. Mm -hmm. Eh. Naweza katoka bana nasema jamani yeye afisa bureuko hapa. Mkoma, huko. Si mnajitajia. Yaani Biblia yote mshaiduo nasoma vizuri. Bila vizu. mm -hmm. na bengo babia soma vizuri. Ni chochote chofanya anatumia luga kama ya kukembea au anaongea kinyume nyume. Mm Hii -hmm. si mtunga moyo ndiye kwa kuwa kwa mnawakili mnachukuliana na wajinga kwa furaha kwa sababu na Ifraie kwa hivi kuchukuliana na mjinga kwa furaha ni sifa nzuri mjinga hauwezi kuchukuliana naye huwezi kupigana naye huwezi kufanya hilo lakini kuchukuliana naye baraka ni kuendana naye mkawa wajinga sambamba kuchukuliana na mtu ni kuendana naye sawa kuna aina furaha ya kuchukuliana tunafanya lakini wajinga inatakiwa mjinga hajafundishwa unatakiwa umtoe ujinga ule mpo ufahamu kuchukuliana naye wewe umekuwa na mtoto mpumbavu mjinga mjinga ukichukuliana naye hutembei hum, mema umetakiwa umtoe ule ujinga mm. ndani moyo usikia hiki una mtoto anaingia nyumbani saa nne usiku unasema okay, tunachukuliana. atachukuliana weweambia siku nyingine ataingia nyumbani usiku na ngeo au atalala huko na ukatomkosa utaenda kumtafuta edha mochwani au Yera au polini labda wamemtupa huko wameliwana na wajamba au wamewaa na manyambazi kuchukuliana na ujinga sio sifa paulo na, naona wewe mara nyingi unapofika hatoa kuongea kama paulo ni pale unakuombaambia watu kwa lugha ya kawaida ukaona wameshindwa kukuelewa usio kiangalia kitabu cha wakorinto wamekuwa kama na Anajepo kuwafundisha vitu vingi unaona kwamba hawaelewi elewi ele, ele, ndio sababu vitavyenye ni virefu alafu hoja ile ile anazirudia rudia. Sasa ukiona umefika sehemu fulani unaongea kitu kwa kauli iliyo nyooka hakieleweki unaweza kuongea kijumbe njumbe labda ataelewa kijumbe njumbe. Kule kido unajifunza. Ndio. Unajua bigirawsema ukiona mtu adae kuongozwa, pale apada kuongoza hawa. Wane kwa wito aliopewa na Mungu. Ukiona amefika ya kuanza kukwambia kijumejume. Ujue ameshachoka ki ukweli ukweli. Ameanza kutumia lugha ya mafumbo ikusudi ngambue hapa. Eh, hata Yesu aliwafadia wale wafanja wa Mafarisayo. Liwafa, wa Mafarisayo walisema, "Hivi ufalme wa bingu ni utakuja kujaja hasa." Yaani hebu tuambie wewe tuwe wazi kabisa kisha labda ni kufanya hauji kwa kwa sababu farba bigure yuko kati ni majibu sahihi kabisa farba bigure yuko kati kati lakini nyuba alipokutana na wanafunzi wake wajewe wale ambao wanamsikiliza vizuri ambao hahitaji kuwafumba mataifa 44 petro na wenzake wa kambizi ya twambie siku e, e, ni aye baba yetatokea nini ni nini ni nini ni, ni kuja kwako na mwisho wa dunia swali alikuwa hana tofauti na wale mafarisaia ila yesu akaanza kuambia asomangalie ndiku tusiwadanganywa watu wataumbadabiwa uongo na sasa angeza kuwafundisha mafarisaia angeza kuwafundisha habari ma, za manabii wa uongo wakati ndio wenyewe wa manabii wa uongo aliwapo jibri ni ndio wafanana ye yeah akasema kwa nini uongeana nao kwa mafumbo na mifano akasema nijibejaribu kusjua siri za Faraba bingu lakini wao hawakujari hawaweza kaelewa nikaambia kweli e, kwa hiyo bora niwaambie hivi wanavweza kusikia eh u Faraba bingu uko katikati domna haja gonga ganaao mkamilika ninyi ni taifa la Mungu kila kitu Mungu yuko katikati yenu mko mmemalizeni um, serio kimsee eh kwa hiyo tunachokiona No, tabsa 19 sema nije kwa komba lakini mna mnachukuliana na wajinga kwa furaha tabsa 20 ndo anafafaruwa kwa nini hiyo kauli ameitoa ni vipi wanayochukuliana na wajinga kwa furaha anataka anata kuambia ndio an, unajua kanisa kwamba anawakejea au nakibei furaha au anawaambia kinyume wangamue kwa sababu so, huku kingi anasema kwa haya yote ndiyo yafanya. Mnadhani siwapendi? Ah, sema Mungu anajiona anawapenda. Hata kama nitawaambia kinyume nyume si kwa kutokuwapenda, ni ninawapenda. Sema sembe yeye anasemani uko tayari kutapanya nilicho nacho na hata kutapanywa nafsi yangu mwenyewe ili kushuhudia muweze kumwaa Kristo. Amen. Eh, kwa hiyo wapenda na wapenda na kuambia hii lugha ambayo kidogo hii imekaa ki, kinyume nyume ni kwamba tu labda alikuwa amechoka kidogo nao. Mpaka akaanza kujisifu amechoka nao. Eh sura 19 wa sema maana mwachukuliana na mtu akiwa akiwatia utumani Akiwameza akiwateka nyara akijikuza akiwapiga usoni hizi nizo tabia mazo manabii wa, wa, wa, wa nchi hii wa siku hizi wanazozifanya kwa kwa wakristo wao na watu wanachukuliana nao mm -hmm. wanajikuza wanajitukuza wana wanawatembea mate wanawanjanga pesa zao watu wapo tu wametulia hiyo ilio furnished apart hotel na the whole kuna also crystal apartment eh wale biwao ni, ni nabii yupo asiyefanya haya yote na na da na, na paulo alipokuandaongea alipo na, na hawa wa corinto alikuwa ukiangalia sehemu nyingi nyingine alikuwa na ana waasa dhidi ya mahubiri ya uongo na wautumishi Huku bila atasema mlanga wa 10 bila anasema ni watumishi wa waagiza wanaifanya kama watumishi wa Mungu wani watu wanaowadanganya wakiwadanganya wananilfanya mimi nionekane ndio muongo labda kwa sababu niko kwa mmoja au tuko wawili na Tito na labda na tukoseo wao ni mabia leo no, hivi sisi tunapohubiri hivi mtaaza kama shambasindo tunasema huko Okay, wakifikiri hivyo safi kabisa. mwenene na habari katika kufikiri vibaya. Na mimi goja niseme. Kwa sababu nili wazembe wako wote wana na wana uhabili sana na uhabili fedha wala uhabili sifa za wana uhabili uongo, wana nasema wana sifiana wao kwa wao mpaka wanafukosa kuwa na akili. Ameni. Mm -hmm. Nlicho anachokisema. Eh. Sali wa, wa ishirini 20. Sasaa na moja anasema danenda kwa jinsi ya kujidhili Kana kwamba sisi tulikuwa dhaifu Walakini akiwa mtu anao ujasiri kwa lorote danenda kipuuzi mimi nani nina ujasiri Hala hiyo oh, ni kaudi sentence iliyojawa na bi chaggaio lakini ukifumua vizuri ile sentesi Ala Biblia maisha yangu kunenda kwangu nini nimeonekana nilikuwa nafanya katika kujidhi eh kujishusha eh la ina sema sio si uhalisia kwamba nimejishusha kwamba sijajitukuza sio kusema kwamba mimi sio mtu aliyetukuka Na mungu ajili ya tujishushe ili kusudi Mungu atuiduo wa kwa hiyo watu wakadhari kwamba amejishushusha kwa sababu hana ya kuonyesha aliyopanda azima bibi siko hivyo ngoja niwafungulie kidogo kasi vikago mkasikie ndo anaanza kukafungua sasa kale kasi vi ambako ndo kipege cha bila usema sifa za mtu mshanza kuzitaja sasa huko tukao tunaangalia jinsi yalivyojipanga kuzitoa na akatoa tahadhari na jinsi yalivyokuana nini na nini sasa anaweza kuzisema. hata kama hakusali kuzisema kama usigezwe kupata simamu <laughs> mstari wa 22 tunaangalia sifa za mtumishi wa kweli leo tunakuja kwenye kichwa eh maandiko yenye kugusa zaidi kichwa kizima cha somo hili mstari wa 22 nasema mstari wa 22 nasema wao ni wa ibra na mimi pia wao ni wa Israeli na mimi pia wao ni uzao wa Ibrahimu na mimi pia mstari wa kwanza huo wa 22 anaanza kutaja inaonekana walikao wanajisifia uisraeli wao Webrania we wao wao wa, wa, wa Ibrahimu eh yahudi wao nasema kama ni hivyo hiyo sifa kama ni wanaitumia na mimi ni yangu na hili ni kwa sababu sina muda afufadai hivi kitu kwa saada kwa sababu tutakakaa huku milele lazima tuende kwenye by the way tunajiadao labda tukitoka hapo tunaenda kwenye kitabu cha Al-Qur'an tunashanza ku karibia kukibaliza hiki kitabu bema bugu sana lakini kama ni ningekuwa na uwezo wa kaomba refrigerator na vitu vingine eh? kuna watu nakuta anataja sifa zake ukigundua nakuta hizo sifa wote wanazo eh azu kama wanazo na mimi nazo eh wao wale wale brandi anaataja eh cha tito dosi frasa inasema mashindano yana saba za mtu Bibi ni ukoo wa fran. Mimi ni ukoo na nani? Babu yetu siwa nini alikuwa mtu mkubwa nini? Lazima hivyo vitu vyetu ni ni upbavu. Wewe waambi hata maisha ya leo. Nani wako alikuwa nani huko nyumba. Hata wewe mwenyewe ni dani. Kwani nikijisifu leo ni kafa leo. Nitaomba nitakweli ni, ni, ni, ni mpata nini? Eh. Takweli ni mpata nini? Ada deni ule wa kwa hiyo kibiblia hasa kwenye agano jipya na saba za mtu Timotheo ame Tito 3:9 na Paulo anasema mashineno ya kidasaba usiyaruhusu kabisa katikati yetu. Kamba mtu anataka kujifanya mkubwa kwa sababu ni da saba labda a, ametokana na Musa huko juu. Musa ni Musa. Ndio na yeye yeah, alikuwa na damu kama mwingine wote yule kichomo tofautisha ni utumishi wake, na ukweli utumishi mzuri utakuwa tofauti bevu na uhitaji kuuima msura 23 kwanza unaweza wazisema tuko tunagaya sifa za mtumishi wa kweli wa Kristo sifa za mtumishi wa Kristo hazitokani na nasaba yake paula zao kama lazima kama hizo sifa nabi nazo na si to me na sababu ya asili ya mtu msura 24 tatu wao ni wahudumu wa Kristo na nena kipumbavu hapa natumia kiwazimu lakini sio kwenda na nena kipumbavu mimi ni zaidi wanasema kama sasa kama ni swala la, la, la utumishi wanajisifu utumishi bibi na wazidi huko nyuma tumelingana wametokana ibrahemu ametokana na yuda na ametokana na israeli jine ndiko sawa lakini kwenye utumishi ambao ndipo pazitwa bila wazidi na wanaanza kusikia kwa baraka kwake walikuwa hawajai kusikia Paulo anataja si, eh resume si, yake ya utumishi mm. eh faili lake la utumishi anafungua leteni faili redendo na mimi nilete la kwao tupimbe tuliganisha leteni yake yako na mimi nilete ya kwangu tuliganisha ndani kafaulu eh Anaanza kuzitaja zile sifa. Na hizo sifa ndizo tunajifunza tuna leo sifa za mtumishi wa kweli wa Kristo. Ngoja nizikutie haraka sana ni nyingi. Na na, na, na, na, na siwezi kusema kwamba ni lazima zote ziwepo lakini ule upanda wa ya hiyo wa, wa wa sifa za nabii katika utumishi. Hizo ndizo sifa za kweli za mtumishi wa Kristo, ya Kristo. Amen. Sala ya shida tatu tuliko nasoma. Ah wao ni hudumu wa Kristo na nena kipumbavu mimi ni zaidi katika taabu kuzidi sana sifa ya kwanza ya mtumishi nimezijumlisha nikakuta zinafika kitu kama 30 e kutegemea jinsi tutakavyohesabu na nini lakini naomba nisijumlisha hapa sida huu na, nataka leo nimalize huu blangu e mimi ni zaidi kama ni utumishi mimi ni zaidi ana nataja kwa nini na wazidi hicho kitu alikifanya wao hajakifanya kwa hiyo uko juu yao ni akitana ni watumishi wa ajili wote wanaosikilwa wanazunguka leo hii ndio ndio baraka katika mweko wa leo katika utumishi wa leo eh nani nikasema okay hebu jaribu nawe kujiweka kwenye kip, kipimbo cha pao je wao wanahubiri injili nitasema mimi zaidi katika kuhubiri sura kwa sura zaidi yao katika kuhubii baadaiko kuyalipia yakaenda yakafika sehemu zote ambapo logi kiswini aongelewa na wazini Amine. Na hiyo ndiyo utumishi wajewe watu kumjua mungu wao wow. sasa kwa faru Kama utumishi wako ni suti ulizo nazo leo umevaa hii kesho umevaa ile la nini sio suti ni nini imehusika. Kwanza ni Zamani ilikuwa ni pamba ilikuwa shijaga inalimao. Watalabu wa viwada wakaziconvert ikawa guo, mafundo kazishoda, ukaanza kujiweka humu Nini umehusika? Hata kushona au kushona we Kama ni hela umekusanya za sadaka za watu wako. Sifa yako imeingilia. Eh. Ana sema Ana mimi za katika taabu kuzidi sana sifa ya kwanza tunapopata taabu kwa ajili ya Kristo ya utumishi hiyo ni sifa nzuri <tos> eh yeah. katika vifungo zaidi sana kama mtu labda umefungwa na vifuko viko vyada nyingi na kama ni kifungo hivi unajua kwa mfano kutengwa na watu marafiki na nini ndio ya kifungo dala kupaliana biki kifungo kikubwa ni kule kuwekwa ndani jena selo tabusu wojo eh yeah. katika mapigo kupita kiasi a e, kupigika alibapigwa vibaya kulibapigwa hapa ndio taomba badilisha jifimo adhabu anaapiwa alipokuwa kisomo ile tafata tena vitu msemo alikuwa anapigwa pigwa mlango wa 14 alipigwa mpaka wakafikiri amekufa walipokuwa anajiandaa kumkusanja labda wampeleka labda usijimocho na wapi wakasimama hivi akaondoka hapo hapo katika mauti mara nyingi eh eh uko katika hatari za mauti mara nyingi kitu ambacho kinaweza kukugarimu uhai wako papo kwa papo katika mauti mara nyingi wewe be hii haina tofauti usoma kwa kujaruka 13 kitataka kusubarize au ku, ku kuleta eh upisho wa ujumbe huu ruka 923 ruka eh 1926 ruka 923 wanasema mtu asipobeba salaba wake na kunifuata kila siku hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Sasa kama uweze kuwa mwanafunzi wa Kristo, utakuwa utakuwa mtumishi wa Kristo. Umeshindwa kuwa mwanafunzi, je, mtumishi. Yaani umeshindwa kuwa mwanafunzi, utakuwa mwalimu. Kwanza kwanza. Utakuwa mwalimu baada ya kuwa mwanafunzi eh. Kwa hiyo Paulo anataja sifa zake za utumishi wake kiwango chake cha misalaba anaweza kuibeba na kutembea jumba ya Kristo tumeyetu ratimba kwa kiwango cha misalaba tunao kuibeba Suti ni misalaba kula sadaka na kushiba kitabi ni misalaba kusifiwa na wanadamu wote hukuna hukunao ngudi misalaba hapana kutembea kwenye VX wakati wa watu wa wa, wa wa wa wabini wako Ndara hizo zimesaagika wewe okay. Lakini nivo, ni msalaba huo si ni hivyo hiyo ndio standardi ya mtumishi wa injili wa leo hakuna anaweza kupingana na hii kauli mtumishi wa leo nabii wa leo viongozi wa leo leo si bascovs ni manene hawa makasisi si ni jinsi si anaweza kula bizijuu usiku na pobe ni msalaba Namla ni Habeni misalaba makubwa kichwa yake. ya yakua kujitafutia lakini sifa alivyo Paulo anataja sifa za kweli mateso anaweza kuwapitia kwa ajili yake wewe be kusoma neno la Mungu ukasoma Biblia limi kila mwaka huu ni mwaka wa saba. mpaka wa nane. kila mwaka lazima nisome Biblia bara moja hata na nusu shukazurai kita lazimu niache mchezo fulani niache bipidi fulani niache hobby fulani faje nini ili ni kushudi na nikishajua niajoe kwa ajili yangu lakini kwa ajili pia na yenu na watu wengine unajua sasa umeona msaabu wewe kwa biosu kwangu ni kama sadika dogo sana kuna mkubwa, kubwa baadangeza kuubeba labda siwezi na ni udhaifu wangu basi sababu lakini angalau niwelekeo msalaba kuliko msalaba wa wa kubea wa, wa kuona kitabu kikubwa hey wale tokao msara baba baadae kushafata ya nani yasiwabukiza lakini ya kujitafutia katika mauti mara nyingi wa 24 nasema kwa wayahudi mara tano na alipata mapigo 40 kasoro moja msari wa 24 eh ndipo wa pamoja nao mara tatu kwa bakora mara moja ndali kwa mawe mara tatu nalivojikiwa jahazi kuchwa kucha nimepata kukaa kili ndini hayo mapigo na yote yalikuwa yanapata nili kwa sababu ya jukumu la kupeleka injili isipofika bado au isipop sikiwa bado au isipopokelewa bado aika lazima apigwe afanye round nimeitoa mfano sina muda kwenda kumbe hadi kwa round ni lakini niweza kwenda tena kwenye mtaendo huo same nyingi e eh, Efeso kwa ibraamu wa fundezi aliyomkuta kule Mji mzima ukuta haruki wa eh, Yerusalemu alipoingia kwa ibraamu 21 hawakutaka kugawana yani mmoja achukue mkono mwingine shingo mwingine mguu mwingine utumbo yani wanataka kucharachana akawakolewa na liwali Lazima Kodi upsaraba Na yote kosa yake ni nini? Kwa kwamba mtu ame ya mtu ame babae mtu ameingia kwa nyumba ya mtu kwa ikosa alikuwa anajaribu kupambana na ufalme yeah. wa giza kwa habari za Kristo. Amina na amen. Wewe wa besi 8 mamlaka yake kizebezebe. Ee. Usali wa 26 katika kusafiri mara nyingi wewe wale watu wengine wanajifanya kupenda safari lakini unapokuwa kwenye safari ya mateso safari ya kupeleka injili kujutafikia wapi una una nauli unaenda so, no, tu mradi upeleke injili sio wewe tu wao kupeleka injili karibu ndio watangaje kwa nishauri kwa pofu kule safari niuseme tena auli mliisha mda kukumbuka vizuri lazio hapo tu tushapeleka injili same nyingi nyingi tulipofika kule usiku si yuni sangati mimi sijikujua nilishtukia nishaje leo vile vishungi vilikataa kuota kwa muda wa mwaka mzima e eh, sitaraji imani mamlaka yake kizeme zeme uh. eh na hatukwenda kwa sababu kuna watu walilipa hapana Tulifunga kula na kufurahia maisha ili kusudi tuweze kupata hiyo hera kutoka katika viwango vyetu tuweze kwenda. Eh, hapo mtana dagajisifia katika hilo. Kwa hiyo kwambie, Nabii atakwenda kwa uko atakwambia mkodie hoteli. Ada vijana wakwenda kama kusaa, kuclear mazingira na ikiwezekana na, na trafiki wa serikali wa kufanya nini? Wakusafisha barabara apite Nabii. Ah, ha, hamjayo kuona. Hey, Nenda konyo kwenye ma YouTube. Baada alafu ana ndege first class. Kama haifiki kule, ashuke Mbeya, alafu mandalie gari la kodi la Vex na kiozi juu, paka chakuganda. Ndio akifika kule, uhakikishe kwamba kwa yuko five star, three star, hoteli yuko kubwa pale, alafu ana kuku wa kenyeji. Wa kuchoma wa kanga <laughs> Basi shufkani hayo. Eh hey, tuendelee. Sawa shida zika katika kusafiri mara nyingi. Katika hatari za mito, hatari za wanyagaaji, yani anapita sehemu mabapo hakuna hata njia. Labda hata atakogelea unalazimika. Hebu jiulize. Kuna lazimika hatarini kukatiza mtu. Upeleke inji. Ndio kwenda upende sana na Kristo lakini na watu wake. Amen. Niko tayari kuzaba mito kusudi Katika hatari za mito. Eh? Hatari za wajangaji hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu wa uongo. Asima, Hizo hatari ndio ndo bisara hii. Wewe umetumishi kama ukuelewa chochote ndio wanasema, utumishi wa kweli wa Kristo ni kubeba bisara. <tos> <tos> na huhitaji kuambia kwa watu kwamba nifanye kwa hiki na hivi. Hii ndio lazima katuma mmoja kama ku, kuapa ufano usikii kwamba naongea tu kutoka hewani. Hatadiwaambia tupo ndipo tukajua nikajolewa. Of course kwa wengine hakunjolewa si kweli. Lakini wote vile sikusema vile kwa sababu na dada nadhani kama anafanya hili kusudiwa onyeshe diliokuwa na wa nguvu sana kwa sababu hata hakuna kilichoota tulipata leo si kama wengine wote tafadhali kwa ajili tu ndio wape mfano eh alaya anasema msana 27 katika taabu za ma, katika taabu na basufu katika kukesha bara nyingi katika njaa na kiu katika kufunga nyingi katika barini na kuwa uchi nasema bii maishaangu hayakuwa maisha yeye haya neema sana jani naijua she, uchi kuishi maisha kuvaa nguo moja na kuvaa nguo sio tendeza sio vutia sio yojosha sio fuliwa eh, chanika kidogo watu walikuwa wanazunguka kupiga mpaka viraka yani tunapiga kiraka mpaka cha eh, una una unajifande cha nguo Chaku, kupona gunia unashonea na juzi za gunia ngoo oh. kweli eh. na viatu unakata una taini Hakubazi fulani fulani eh anaenda anasema wewe anasema hayo hayo yote hayo hiyo kama unaweza kufanya hivyo katika jina la Kristo katika utumishi wa Kristo kama ni sifa unaweza kuzitoa basi zitoa hizo Paulo Sema nazo sikustahili kuzitoa. Itakwa ni bai bai katikati na Mungu wangu basi. Watu hao waonde, wanacheza kuonda lakini kwanza kuzi, kuzimwaga waziwazi ni nimerazimika kwa, kwa sababu nimerazimishwa na wengine. Mm. Eh, nimeona ni wape sifa manake nasema kwa diabu hapa. Kwa niamba neno na mungu. Ni wape sifa za kweli ili usudi atakapokuja mtu analeta sifa zake za uongo, Mweze kuzijua kwa sifa za kweli mnasijua. Ndiyo sababu baraza kuzisema amina eh yaso baraza kuzisema amina. wakati mwingine unapokuwa ni mzazi mtoto asijue ulijitoa kiasijadi katika kublea lakini sio garantie kwamba kila wakati mtoto alelewwe vizuri ukajikuta baraza vibika kusema ulivojitoa ili kuzudi asije akaaelewa aka tofauti lakini Lego sio kusudi muonyeshe kwamba ulitenda makubwa sana pana Ni nikumfundisha ajue na kesho ushuda yeye ajue ni namna ya kujitoa kwa ajili ya mwandaye kama atakapata. Ameni. Amen. Amen. Amen. Amen. Sali wa na 28. Anasema barini najua eh, taabu nazijua kusafiri bila kujua dalala na wapi naenda wapi najua. Wewe mbagunu kitu kizuri kama kulala jubani kwako. Ule ivi unajai kwenda kwenye, kwenye labda ni hoteli au ni nyumba yoyote ile kitanda kicho chokizoea ukalala unajikuta si, si, si, usizizuri ageuka geuka unageuka, geuka kunakucha hmm. au unapata ka usingizi baadaye kwenye kitanda hata kama sio kizuri usingizi safi anajikuta analala kwa kileo kwanza lakini angalau kesho amelala kwenye ee nani kuarazo na mbuzi lakini unajumba nyingine unakuta watu wanalala umo na mbuzi na kuku na kuku wana wadudu wale na unajua hata mbuzi wana wadudu wao kupeo no, unakuta unalala na yale walala karibu na na kuku wale wadudu wa kuku wale wakaanza kukuasha kuchi unaبولala Ngoja mimi ni mara nyingi sana mtakiwa mgedi wa kutafuti kitana kibora kuliko cha wengine. Utampa kile cha mushumisho. mwisho kio vya gedi. Hey. Wana anaya nasoma sura ya 28 na nasema bagairi ya mambo ya nje yako ya yanijee ya kila siku ndio maangalizi ya makanisa yote. Anasema pamoja na jama, ya zote, hizo hizo mambo ya nje, ambaye analipata katika uende nini? Anasema ndani ya moyo wangu. Pia kuna kwa na habari za Kristobabia makanisa leo napigi yani hata kama niko ugaibuni tu naletea napi, napi, taarifa Napigiwa simu labda kama simu zilikuwaepo baadaye kanisa hili liko Kuna kunakuta megea pale anataka kulihamisha laute, watu watu wapoteze utumishi wangu nasema hilo nalo mbali na haya tena yanayonipata ya haya, kupigwa viboko 39 Mar mara 5 40 ukitoa kimoja betu bala tazama bwana kupigwa pigwa, pigwa na kuteswa na kupigwa mawe na nini kuna habari ya ku, ya kupambana na makanisa niliyoyaanzisha kusudi watu wasibabe katika imani baadaye tuelewe tujifunza ni kwamba mtumishi wa kweli ana mzigo wa maisha yake mwenyewe kama yeye alafu na mzigo wa watu wengine amenye eh unazo unapambana na uchumi wako kumbe na uchumi wa mtu mwingine na unapambana nasema bagairi ya mambo haya bagairi ni kama kama ibiadhished au zaidi ya hayo mbali na hilo eh nasema mbali na hayo bagairi ya mambo haya ya nje yako yalijayo kila siku ndio maangalizi ya makalisa anaenda msao 29 nasema sasa kwa habari hiyo yote ndio ababa tatizo leo kupitia na tabu zote zopitia na nimesema kwa ufupi mimi na Biblia nitachaja kwa ufupi Yu, uja, watenu, kwa sababu yule alenda kileta chapwatere kuanzia mrango wa moja mrango wa 9 tu alipokutana na Kristo mpaka anaofuka mrango wa 28 alikuwa hajatulia popote pale katika sehemu basi anasema mstari wa tisa anasema ana, ana, ana, ni daifu nabi aliye dhaifu ni dhaifu nabi ni nabi aliyekwazo nabi nisichukizwe hajasema lisichukiiwe nisichukizwe acha kama kige tokia kuna mtu akaanza kulalamika kwamba jamani huu utumishi ni kama ni niseme sema mfano ni kama tuko hapa ukaona labda kina sikio labia so Biblia kani saje hivi tufanye hivi na hivi ukaona kama ni muziki unaanza sema kuna muziki na sio vibandhi vizuri uone uone kuna kanzigo kama saraba unakabeba ni vizuri eh sasa una kama saraba kwa kulebea ukataka kama vile kulalabika lazima sasa arambi kama ni hivi kwa habari ilizowaambia mambo ndio yapitia kama kuna lidade aliye eh uh, msana wa 10 na 29 lidade aliye dhaifu kujisikia imekuzidia udhaifu anasema kama ni udhaifu bila alalabikia ndani mmeona ndinao si, msiri mtumisha mbaye wao wabe yes, anasema katika kitabu cha time lalo tatu anasema wa wa wale wenu wa na waandishi wanafiki. Tena ndio hivyo waandishi na mafarisayo wanafiki. kwa kuwa wamewatisha watu mizigo mizito ambao ndio wenyewe hawataka kugusa hata kwa kidole chicho Kwa hiyo anachotaka kuambia Paulo anasema "Kama ni habari zako za kusikia udhaifu wenu choshwa huyo ndo na kusuzungu umekuwa mkubwa na nini Uramu na labda ukisoba hata leo uelewe niache chura hii asubuhi je mimi si zaidi yako je kuna kitu ninachokuambia ufanye ambacho mimi sikufanya kuna ukumbu niyo kuambia upitie ambao mimi siupitii hizo nachoosema asubuhi ndali aliyekwazwa ndali ischukizwe yani nasema kama ni kuichoka kui injili na mimi nimechoka wewe mimi baba naelewa mtoto Sifikiri kwamba ni ni, ni ni nani, ni jambo laisi sana wakati wa kuchoka na usikia yani anafika sehemu fulani anjiuliza kati ya bawili ningekula labda tutasige kuepo au ni age kuepo yani kwa katikati lakini mimi nasonga mbele Eh Eh baba naelewa mtoto anafika sehemu fulani alolo kila aina anayempata enenda kwa watoto labda anatamani na yeye avaie kiatu kipi nasema bonat angalau ningekuwa sina hawapo lakini bado natamani ya awe yaani afika sehemu fulani anajiuliza yote mawili ana kama analingana usitu lazima kama ni kuchoka na kuchukizwa na mimi nachukizwa vile vile lakini sitoki humo naendelea Nakaza mwendo amenena hey, Nakaza mwendo eh hey. Wewe ndio bikaa unasoma <muchas> Biblia wakati nguruo ukijikuta umechukuliwa na usingizi mimi pia tena hata jana nikasema basi na wakati la leo lakini lakini je tukichoka ndotutoke huko? Hapana. Kazi mwendo. Anasonga Arazunga pele mpito malize swali ule wa 30. Nasema ikinibidi kujisifu nitajisifu mambo ya udhaifu wangu. What I all that ni maliza ili mimi ni lazimisha nijisifu lakini sifa ninazotaja ni mambo yanayojesha jinsi nilivyokuwa dhaifu. Sina makazi kupigwa. Hivi mtu anaweza kwa kujisifu kwamba nimeshapigwa viboko 375. Hizo ni sifa hizo. Ni sifa za udhaifu, lakini mbele za Mungu ni sifa za nguvu. Amena. Eh. Usikini kora kitu umejifunza. Sasa so, ni baadaiko maarufu sana. Wakorintho moja. watu wengi wenye kupenda ku kuvuto katika utumishi wanapenda kusoma aya hizi bali lakini kuna kitu kimejifunika mstari wa na moja anasema Mungu baba wa mabwana wetu wa bwana Yesu aliyemtukufu hata milele anajua ya kuwa sisebe uongo Paulo akawa anajua wasikilizaji wake kwa sababu watu ambao saa yote wanaweza kusema ah, huyu bongo tu yani hawaaminiamini wao waambia huko kitu kibaya kuishi na watu ambao hawakuamini ukitaka kuambia mpaka uamini apada wewe mimi bibi biashara za kuapa ishacha ni nikawaambia mtakaona hataki kuelewa basi naweza kumpigia na picha tayari mm. nimekutumia kitu kiko ivakiona hapo era basi lakini anasema Mungu wa anajua chote na sio uongo wala nili, wala sio kutunga ni kweli Mungu wa mbinguni wewe fanya si kwenye haki yako watu ukubali watu wapige watu wakutenge watu fanya nini chini na usitegemei kwamba Mungu atathibitisha wakati vingine vingine vitathibitishwa kwa baadaye mbere haki amen eh hey. kuna vitu vingine vitabaki hivi hivi utaondoka na hatia na kusigiziwa na dili usikabisa usitibitishwe kwa jumuwa leo Servasathi na bila huko na Liwali wa Mfalme Aleta alikuwa akiulinda mji wa wa na kunikamata e, ili kudikabata kama hajamaliza ku kueleza mapito aliyopitia adakumbusha tena hii ni mapema alipokuwa ndo akitoka kukutana na Kristo alipoanza kuupolewa Nipo alipo Koswa koswa kokabanzwa na Damascus. Eh, na e, 33 anabaliania anasema Nami nikateremushwa ndani ya kikapu, ndani ya kapu katika dirisha la ukutani, nikaokoka katika mikono yake. Achana hivyo ndio vipimo vya utumishi. We kwambia Nabii wa leo anatafutwa na nani Wakati adaitwa anaitwa ana kwe, ana, ana Ikuru kwenda kunywa chai. Eh Anaitwa benki kwenda kukopa mkopo usio na riba kwa sababu ana mengi. benki Paul na nani katika tumisho kwenda naitwa na nani katika Eh Mateso tumia tisa sina ne sina muda wa kwenda huko labda ni use kitu si kidogo kama tutaweza 921 okay sihitaji wiki tu kwa sababu tumetoa tumetoa chakuso bara hizi arabii. Kwa hiyo tunakumbuka ari kosokoso ikabidi iingizwe kwenye kapu ashushwe kwenye ukuta wa mji ndio aokoke vinginevyo walikuwa wanambaliza. Mapema kabisa alianza ata kutumika. Eh. Kwa hiyo nasema hizo ndio sifa sifa ujumbe wa leo ulikuwa ba sifa za mtumishi wa kweli wa Kristo. Nidhabu anazopitia kwa ajili ya injiri Eh, sio vitu vingine. Eh asogotue hapa Mungu wa ambeguni awabariki baba tunakushukuru kwa jire dilo hili hey, tunakushukuru Bwana kwa haya jesitupaze wala situchukize yes, baada ya katotia habasa katika uh, kutumikia na, na kupata sifa njema katika utumishi wa Farba bingu ni tunakushukuru Bwana kwa ajili ya Yesu Kristo yote. amen